Inar iraizotz, esker mila. Maide erluro, ongiet horri goizberri eman aldirata. Egunon. Baiguriko eriko etxean aratsontan zortziak eterditan, osagarri etxearek lan, basaize elkarteak mintsaldi ezta badabat antolatzen du eraso seksualetaz eta erasoetaz orokorki. korki. Jonden nafarroaren egunian gertatuaren ondotik, amikuzeko erran eta bizi elkarteari... Galdegin diozue, mintsaldi baten eskaintzea, informazioa ekartzeko eta prebentzioa egiteko. Maiterli ho, lehenik errandezagun, ez dela lehen aldia gaiunekin arrangulatuak zihistela. Baina, seginen horiekiko uh, gogoetatzen eta nafarroaren eguna antolatzen baitugu eta besta undia delako eta... Eta baitakigu badela egiskoa holakoa erasua gehtatzea, behaz arsiginen ba, dila orte batzut eia lanketa baten egiten, ez ari protokolo bat uh, martxan ere plantan, uh, Hara, zinaz nafajoran egunari egokitua, eta gure bestari egokitua. Eta, eta beraz, ara, hori hasi ginen gozgetatzen hori ekin, bai gero ahimaneetan ez ginen ere uh, brigada ubeleko, eartseztako brigada ubeleko uh, kideekin, horiak zinaz uh, lanketaz, zinaz, sakonagoa erraman dutena eartseztarekiko eta beraz hainitz uh, lagundu gituztena, aurten ere behiz, ez da egin dira, Ba, gure behiz formatzeat eta behaz, arazinez, hain izlaguntzen gai horiekiko. Eta beraz, bai basaizea ba, ibasaizea lehenaldia bizten da, hori uh, pentsatzen dugula, baina aldiz lehenaldia da, ba, ara, bat uh, publikoki egin uh, eh, izan zaukula, eta hori duen, uh, ara, lehenaldia da aldiz uh, olako kasu bati hori egin behar izan dugula. Hau da, sohtu du harri dura. Beraz, bon, lehen aldea da, jakinean girela, eta eta beraz, bon, pixkat ba, zaila dako kudeatzea, zenta deia ez da ki, fe, biziki eta hor hartu ere sistema biziki gaizki egina zela horkeekiko, eta ez dela ez da gauzandik plantana ezagia, edo izan, be, ed egin behar diren pausak biziki zailak dira. Eta biziki luze eta ez da bate uh, jendeak ez dira baita ez badago soak, beaz, bon, uh, ulerzen alda... Hainitz erasotuk ez dutela azken finantsegi darik emaiten, holako prozedurak ikusten ituzulaik parean, badirela. Mm -hmm. Behas, guk ez zinez ara, le, gure lehentasuna izan da erasotuaren uh, balaguntzea, eta eta albezain untzea. Lehen urratxazien ganat egindu? E, bo, ez dakik guztu zen nola, nola pasatu da, baina ginda ba, gure gana eta abisatuz, eta, eta beaz, berak zinez nahizin uh, guk hori publiko egitea, eta naizina hori salatu publiko... nahizien zinez hori salatu publikoki eta nahizien uh, ba justuki behar behar ez instituzio horietatik pasatzea, eta gizagteak ere bere gaina gertzaak hori uh, erantzun batean emaiteko. Hala, hor deklaratia izan da, publikoa egine izan da, ez du batean nahi aintzineko urtetan, nafak horren egunen ez dela izan. Mm Hala, -hmm. mm -hmm. zinez? eta nafajoran gurean, eta, unan, eta be, ara, besta, besta guzietan azken finean. Mm. Zainta, usu bada ere uh, gauza, nun uh, pixkat uh, erasuak uh, ba, deskriminizatzen edo ez dakit nola ejan behar baina ez diren, uh, bo beti da, bo ez da hainlaji. Ba, mm. mm. eta, eta bai laji da. Besta... Eta erasua ez da bakarik seksuala, eh? Eta hori e, e, da, erasua ez da baita seksuala, Ez da, baiti ez ere, neskei egiten den eraso Bat badira ainiz agertu dira eraso ajazistak eta homofoboak ere, ain, ainiz entzun dira. Nafarren eguna nire horikiko, ben, ez, ukanduko kasua. <laughs> Behaz, ara, <laughs> Hala, badira ez zinez eraso mota guziak, eta, eta ertzen duzun bezala ez da bakarrik eraso sexuala mm. Izaiten nahal, eta, eta badira erasoak hitzekin bai, egiten direnak, txistetxaxak, bai, mespretsua, zinez, a, ara, edo, mm. pizu izaitea eraso bat da. Mm. Bestearen intimitatean eta bestearen gogoaren kontra joiten zireno, mm. be bai, eraso bat da, ezka enzinean. <gibarik> <gibarik> <Beaz, gibarik> eta hori beha initzek, Eta eta denak, fena, fen, horrean hain bi, biziki zaila da, bakarrik zirelaik uh, emait, erantzun baten emaitea. Baina, hala, orrtako ere nahi dugu protokolo bat eman, uh, uh, eta izan dain erantzun, uh, talde erantzun bat horrekiko ere. Eta so txipiai buruz ere. Hmm. Noren da gaualdi aldi hori? Bistanda eraso... Gert, de gertatutan eraso horretik abiatzen da eda, informazio bilkura hori, eta hori egitu uh, bultzat, bultzatu antolatzea, zenta, bon, gu, sartu gira behaz eraso hori gertaturaik, sartu gira, ejmanetan, ejan eta bizi elkartekoekin. Horek dira amiku zehaldeko elkarte bat erasoetaz mm. uh, adituak direnak. Mm -hmm. Eta... Um, Eta azken filan hoagtu gira, ez ginakila dauz, zinez, ez, ez dakigut dauz, eta ainiz gertatzen dira. Eta batez ere azken garaietan nun sahtu den ere dujoga historio hori, jasbe dujoga hori, eta behaz ara, zinez, hor eh, udailu da, bestak eh, geroztak edo zain dira, eta bada prebentzio lan bat giteko, eh, zinez, ara, bizik inportanta iduritzen zauku, Informatzea, bon, e, du maia da oztaratza, baina jakitea ere zein diren e, ogen, ondutik diren simptomak, eta beaz elkak babeste bat izaiten aldela ere, mm -hmm. e, simptomak bain imatazkigu, egitsa be, goda bestearen laguntzea eta behaz babestea, eta behaz. Bon. Mm Hara, -hmm. babes gune bat ea era eta ez ustea ola besta geroan, zeintan uh, gertatzen alitaiken gero eraso erasobat. Sí. Uh, eta beraz, ara, eta da ere ogeitaraztea uh, er, uh, erasomota guziak izaiten aldirela bestetan. Hara, eh. da zinez, informatzea, informatzea bilkura bat da, baina deneriz utzen doa. Eta ez bakarrik gaztex ere, ez da uste izan behar, bakarrik uh, gazteak edo adingabeikoak edo Eta, e, eta batez ere, emazteak, gazteak unkituak direla, mm. ez da bateala, mm. e, zinez, e, ez da bateala, hor azken behaz elkarteko horiek e, daukute ezan ere behainitz mutiko e, eta e, drogatuak zirela eta eta erasotuak e, azken aldi hauetan, behaz ala, da zinez e, publiko... Hmm. Biziki zabalbatiunk, biziki publiko zabalbatunkia da. Besta komite, elkarte, eta, eta bazken fina, bestetan ibiltzen den jende guziari. Da zinez, bai antolatzaile, bai ez antolatzaile. Yeah. Uh, ara, eta antolatzaileak ere, uh, nik uste, gure gai nachtu behar dela gai hori. Eta, eta, iz, besta kipietan ere, ara, izaiten alda... Edo zain bestetan gertatzen aldean gauza bat da. hori hmm. utziko dugu, bilkurari bere lanaren egiteratere eta jendea gomitatuko dugu? Ara, eta biziko elkartekoak daukute, dute eramanen hori mm -hmm. eta, eta ara, behaz, import, bizkin importanta da denak etor egiten eta, eta denak informa egiten. Gau haratxean egan bezala, e, beraz, hori Mil esker maidean ligo? Mil esker zuri.